Друга книга царів Розділ двадцять другий Йосії було вісім років, як став царем, і царював він тридцять один рік в Єрусалимі. Мати його, дочка Адаї з Боцкату, звалась Едіда. Він чинив те, що Господеві було до вподоби. Ходив у всьому дорогою Давида, предка свого, не відступав від неї ні праворуч, ні ліворуч. На 18-му році царя Йосії послав цар писаря Шафана, сина Ацалії, сина Мишулама, в Господній храм з наказом. «Іди до первосвященника Хілкії. Нехай він перелічить гроші, принесені в Господній храм, що сторожа при храмовій порозі зібрала від народу, і нехай передадуть їх наглядачам робітників, що працюють у Господньому храмі. А ці нехай роздадуть їх робітникам у Господньому храмі на направу зіпсованого в храмі. Теслям, каменярам, мулярам – та й на закуп дерева і тесаного каміння до направи храму. Не вимагайте від них рахунку з грошей, переданих до їхніх рук, бо вони орудують чесно. Первосвященник Хілкія сказав писарові Шафанові, «Я знайшов книгу закону в Господньому храмі» і подав Хілкія Шафанові книгу, і той читав її. Потім повернувся писар Шафан до царя і доніс йому про справу, кажучи, «Слуги твої зібрали гроші, що знайшлись у храмі, і передали їх наглядачам робітників, що при Господньому храмі». Далі писар Шафан оповів цареві, «Священник Хілкія дав мені книгу, і шафан читав її перед царем. Почувши слова книги закону, цар роздер на собі одежу, І повелів він священникові Хілкії, Ахікамові, синові Шафана, Ахборові, синові Михаї, Писареві Шафанові і Асаї, царському урядовцеві. Ідіть. Спитайте, Господа, за мене і за народ, і за всю юдею щодо слів цієї книги, що знайдено. Бо великий має бути гнів Господній, що запалав на нас за те, що батьки наші не слухали цієї книги і не робили усього того, що там написано. І пішов священник Хілкія з Ахікамом, Ахбором, Шафаном та Асаєю до пророчиці Хулди, жінки Шалума, сина Тікви, сина Хархаза, що доглядав одежу, жила ж вона в Єрусалимі, в другій дільниці, і розмовляли з нею. Вона їм відповіла, Так говорить Господь, Бог Ізраїля, Скажіть чоловікові, що послав вас до мене. Так, говорить Господь, ось я наведу лихо на це місце і на його мешканців всі ті слова, що в книзі, яку читав юдейський цар. Тому що вони покинули мене і кадили іншим богам, щоб гнівити мене усіма вчинками своїх рук, запалав гнів мій проти цього місця, і не погасне. Цареві ж юдейському, що послав вас питати Господа, ось що скажіть. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Слова, що ти чув, здійсняться. Але тому, що твоє серце зм'якло, і ти впокорився перед Господом, почувши те, що я висказав проти цього місця і проти його мешканців, що стануть жахом і прокляттям для інших, тому що ти роздер на собі одежу і плакав передо мною, і я теж вислухав тебе, говорить Господь. Ось, власне, тому я прилучу тебе до твоїх батьків. Ти зійдеш у твій гріб у мирі, і очі твої не побачать усього того лиха, що я наведу на це місце. І вони принесли цареві відповідь